Lengo urtean bezala, irugune sortu ditugu aurten ere, bat da karpa gunea, bestea elkartasun eta bestea aurren gunea. Aurren guneari ere importantzia ematen diogu, zebeti zabaltzen dugu elduei, gaztei, txapelketa hu, eta ikusten dugu aurrek beritzokoare behar dutela, eta aurten ere, bigarren urtez jarriko dugu puzgarriak, jolasak aurrentzako, eta ganeban badira, noskibe, animatzaileak, ailekin egoteko. Ruan, karpa gunea izagoen itzateke, ba biskat e, jende geiena gomendena e, ze taberna aurreko dugutala egunean zehar 12etan hasita trikitileria kuko ditu urdubitan urtero bezala importantzia batean diogun ekitaldiari ekingo diogu eta segidan nazkaria nazkari e, herriko jaingo da atxaldean e, finaleekin semifinalak final, finala den momentuan giro laitzeko burrumba lentrotxaranga hongo da jotzen Eta bukatuta gero gutxi bera zortziak aldera sari banaketea jongo dutu. ta sari banaketearekin batera ja kontzertuak. Aurtengoak bat naiz rosa izango da. Pestea lute putaz hemen bidazo aldeko taldea. Eta azkenik los pilotez txerriaoz taldea.